Люсипергів, но це для лохів, диджеїв. Великі темні отці повинні слухати Пахельбеля і Арво П'ярта, а не Хіт-Ефем. Я написав це на першому курсі. Отже, тепер у сто разів краще напишеш. Брат замовк. Матвій знову грюкнув по столу, і вигукнув слова прокляття так різко, що зразу кілька офіціанток вискочили за порт'єр. Такі люди не називають випадкових імен. Вони стукають у двері сильних світ усього. А ти ж, жлобина, пишеш озвучку для гоблінів. Скільки тобі за гоблінів заплатять? Я не жлобина. Знаєш, яку суму вони пропонують за симфонію? – Здогадуюсь. – Ти не здогадуйся, ти сюди дивись. І брат набрав на своєму айфоні кілька цифр. – Це у євро? – Ні, Вася, в рупіях.